Első fejezet KALLUM Az biztos, hogy nem első látásra szerettem bele. A szemem sarkából egy piszkos, mesztelen lábat láttam. Próbáltam nem oda nézni, de a tények azok tények. A mezítelen lábak nyilvános helyen megbocsájthatatlanok, pedig ekkor még nem is láttam, hogy a láb milyen testhez tartozik. Biztos vagyok benne, hogy grimaszoltam, de próbáltam a tekintetemet a laptopra szegezni, ami nép dolgoztam. Ezt nyilvánvalóan elbuktam, mert a nő rajta kapott, hogy nézem. A szemem itt van, fent, mondta derüsen, én pedig felpillantottam, hogy meggyőződjek róla, félreértettem-e a hanglejtését. Így jött létre a szemkontaktusunk, és akkor szerettem bele, vagyis ez igazából szerelem volt, második látásra. Lilach minden értelemben csodálatos volt, annyira, hogy szavakkal le sem lehet írni. Alig 150 centi magas is, annyira vékony, hogy úgy tűnt, eltörik, ha szorosabban ölelem. Azon a napon sötét Gesztenye barna haját ragyogó fogta, anélkül, hogy kilógott volna egyetlen tincs vagy szál is, nekem pedig eszembe jutott egy vicc, amit azokról a céges fazonokról hallottam, akik úgy gondolják, hogy a kissék ócos vagy rendezetlen haja gyengeség jele. Lailach valahogy tudta, hogy viseljen egyszerre elegáns kosztümöt és jókora szereket úgy, hogy makulátlanul profinak tűnjön. Viszont sehogy sem stimmelt, hogy a tökéletes, elegáns testhez egy hajléktalan stílusú láb tartozik. Bár zavarban voltam, mert rajta kapott, hogy nézem őt, meg kellett kérdeznem. Miért nem visel cipőt? Figyelj, haver, ma nyolc órát álltam, magas sarkúban, tájékoztatott, majd a körülötte lévő nőkre vetett egy, mit szóltok ehhez a fickóhoz pillantást. Ez nem ok arra, hogy most mezitláb legyen. Egyébként, ha kényelmesebb cipőt hordan, akkor még mindig tiszta lenne a lába. Ó, akkor ez a megoldás, szarkazmusát kisé lágyította a nevetése. <gül> Holnap, amikor besétálok a tárgyalóterembe, és a bíró megkérdezi, hogy miért edzőcipőt viselek, megmondom neki, hogy azért, mert egy pasi kompon ezt javasolta. Az egyike a sok-sok dolognak, ami a nőkkel kapcsolatosan összezavar, éppen az, hogy olyan szabályokat állítanak fel maguknak, amikkel csak a nők foglalkoznak. Ezt a vitát már majdnem minden általam ismert nővel lefolytattam, és sohasem ért jó véget. Szabályok, amikkel csak nők foglalkoznak? Egyszer kirúgtak, mert nem voltam hajlandó kisminkelni magam munka előtt, szólalt meg Lailah mellett egy nő. Mielőtt befejezhette volna a mondatot, Lailah a kezébe nyomott egy névjegykártyát. Fel kéne hívni a cégemet. Tudunk ezzel kapcsolatban segíteni, mondta, majd ismét felém fordult. Komolyan azt hiszi, a nők csak is azért öltöznek fel elegánsan a munkába, hogy lenyűgözzék a többi nőt. Én is a munkahelyi elegancia híve vagyok. Ahogy láthatja, most is öltöny van rajtam, ahogy minden egyes nap, amikor az irodában vagyok. De ha valaki közvetve vagy közvetlenül azt mondaná, hogy melbimbó gyűrűt kéne viselnem ahhoz, hogy előrébb jussak a pályámon, akkor nem foglalkoznék vele. Ha a cipője fájdalmat okoz, hordjon kényelmesebbet. Egyszerű. Ezen a ponton valószínűleg kissé megkésve vettem észre, hogy nagyjából tíz dühös női szempár néz az irányomba. Elfordítottam a fejem, hogy megnézzem, milyen messze van a manly worth. Most azt fontolgatja, hogy kitér a vita elől? kérdezte Laila. Tudom, hogy nem nyerhetek, a férfiaknak tilos megkérdőjelezni ők a nőiség intézményét. – Barátom, ha mégis meg akarod kérdőjelezni a nőiség intézményét – suttogta mellettem egy férfi – akkor ne a tengerented egy kompon, egy olyan ügyvéddel szemben, aki magas sarkúban állt nyolc órát. – Bölcs szavak – értette egyet Laila. – Nem akarok vitatkozni – mondtam, bár valóban azt tettem. Csak őszintén nem értem a nők, miért érzik úgy, hogy fájdalomnak kell kitenniük magukat azért, hogy jól nézzenek ki. Ön egy gyönyörű hölgy, Miss. Miss? És semmi köze hozzá. Miss, semmi köze hozzá. Ismételtem meg. Ön éppen olyan gyönyörű és elegáns lenne a lapos talpú bőrcipőben, mint ma volt a magas sarkújában. Köszönöm kedves, bár kisé atyáskodó szavait. A beszélgetés valószínűleg a végéhez közeledett, de nem akartam úgy leszállni a hajóról, hogy ne tudjam meg, ki csoda ő. Már nagyon hosszú ideje vártam arra, hogy valaki annyira lenyűgözzön, mint ez a rejtélyes ügyvédnő. Mert igen, lenyűgözött, a piszkos, mezítelen lába ellenére is. A jog melyik területén dolgozik? Találja ki. Hm, az egyetemen hallgattam némi jogot, de ez, mintha már évszázadokkal és nem évtizedekkel korábban történt volna. Céges? Nem. Ingatlan? Nem. Ismét ránéztem. Volt valami a zöldtözékében, amiből arra következtettem, hogy nem tartozik a sima céges jogászok közé. Ó, biztosan családjog. <gül> nem, mondta és ismét felnevetett. A nevetése finom volt és dallamos. Pontosan olyan, amilyet egy Lailah féle gyönyörű nőtől vár az ember. Munka jog? Ismét helytelen. Büntető jog? Nem. Mi más van még? Csupán a legfontosabb és a legerőteljesebb. Szerzői jogok. Gyanakúan nézett rám. Maga a szórakoztatóiparban dolgozik, uram. Most én nevettem vettem fel. Marketing. Még rosszabb. Látom a nyakán lévő kapitalista fejével egy gondolatot sem fecsérel az önt eltartó bolygóra. Tipikus. Ekkor rájöttem. Környezetvédelmi jogász, és megmenti a földet végre. Sajnálom, nehéz a felfogásom. Csak azt gondoltam, hogy a környezetvédelmi jogászok kenderből készült pólót viselnek és rastás hajuk van, de most, hogy elárulta, a mezitlábból kitalálhattam volna. Arra gondoltam, kezdett bele, de félbehagyta a mondatot, mintha jobban átgondolta volna, mit akar mondani. Így utólag lálakt ismerve, már tudom, ez nem valódi hezitálás volt, csak trükk arra, hogy tesztelje, mennyire érdeklődöm iránta. – Igen? – kérdeztem. – Az az igazság, hogy minden egyes szaván csüngtem. Ó, semmi! Rám villantott egy mosolyt, mire fura bizsergés támadta gyomromban. Csupán azon gondolkodtam, hogyan hagyja abba az incselkedést, és mikor hív el vacsorázni. Én pedig azon gondolkodtam, hogy biztos hazaviszi önt, és először is kényelmes cipőt ad magára a lájlach mellett ülő nő felnevetett. Én azon, hogy minket is meg kéne hívni a segítőnek, mert szerintem túljárt az eszén, motyogta a mellettem ülő férfi. Körülöttünk mindenki kuncogott, de egy egymás szemébe néztünk, így az elmosódott hangok csak olyanok voltak számomra, mint a vígjátékokban az aláfestő nevetés. Ma este kérdeztem, nem randizom marketingesekkel, mondta, de játékos hangon, így tudtam, hogy ez nem igaz. Van az ablakpárkányomon egy kisebb gyógy- és fűszernövénykert. Ez természetesen hazugság volt. Akkor még csak ablakpárkányom sem volt, mivel a konyha soha véget nem érő felújítása során leszettem. Ez persze nem számított. A kétségbeesett próbálkozásom pedig még hangosabb nevetésre késztette a közönségünket. Lájlach rám mosolygott. Ó, nos, ebben az esetben. Együtt szálltunk le a kompról, miközben a tömeg kezdett szétszóródni a menli lany meleg alkonyában. Lálah vállán egy túlméretezett kézításka, lógott, én pedig a laptopomat cipeltem. Több órányi munkám volt, úgy terveztem, hogy reggelig befejezek mindent. Nem hittem a végzetben, és még továbbra sem hiszek, de valahogy tudtam, hogy erre a pillanatra oda kell figyelnem, mintha akkor kezdtem volna el egy ilyesmi egyszer történik az életben kalandot. Szóval maga egy ördögi marketing géniusz, vágott bele Lailah, miközben arra vártunk, hogy a kései csúcsforgalomban átkelhessünk a kereszteződésen a menlikorzóhoz. Valami olyasmi. A mai napomat azzal töltöttem, hogy új módszereket találtam ki arra, hogyan vegyük rá a gyerekeket mérgek vásárlására. Cukorral bevont mérgek vásárlására. Gondolom. Ezt már évek óta csináljuk. Az új módszerem az, hogy cukorral és kokainnal vonjuk be a termékeket. Mindig az új technológiákon gondolkodom, hogy fenntartsuk a srácok függőségét. Elég lapos poém volt. Layla szánakozó félmosolyjal nézett rám. Miért a marketing? Miért bármi más? Vontam meg a vállam. Szeretem a kihívást, hogy megváltoztathatom az emberek gondolkodását. A lámpa sárgára váltott, az autó folyam lelassult, azután megállt. Automatikusan elindultunk a tömeggel a korzó felé, mert a jelek szerint menliben pontosan ezt csinálták az emberek. A korzón boltok és éttermek sorakoztak, az utca túlsó végében a homokos rész húzódott. Nappal vagy éjszaka, nyár vagy tél, teljesen mindegy volt, a korzón állandóan özönlöttek az emberek, akiket, mintha a part vonzott volna magához. – Azokat a rettenetes magas sarkukat a táskájába rejtette? – kérdeztem. – Nem igazán mertem nyíltan megemlíteni, hogy mezitláb van. Viszont nem tudtam elképzelni, hogy bármelyik vendéglátós örülne, ha valaki cipő nélkül menne be hozzá. Még akkor sem, ha csupán pár száz méterre voltunk az óceántól. Nem, biztonságban vannak az asztalom alatt, a munkahelyemen. Most rápihenek egy kicsit arra, hogy holnap ismét megkínozzanak. Mi lenne, ha megmutatnám a kedvenc helyemet? kérdezte. Aztán, mintha olvasna a gondolataimban. Vannak olyan helyek menliben, ahol nem törődnek azzal, hogy egy koszos hippi vagyok. Gyakran járkál itt mezitláb, hogy ezt így tudja? kérdeztem. Az élet túl rövid ahhoz, hogy kényelmetlenül töltsük. A fáj a lábam, leveszem a cipőmet. Ha ideges a kontyom, kibontom. Erő jut eszembe. Megállt egy bolt kirakatánál, és odadta nekem a túlméretezett táskát, amit némán átvettem. Egy kicsit úgy éreztem, annyira varázslatos, hogy minden mozdulata meglepett vagy lenyűgözött, és hirtelen minden sokkal erőteljesebben érzékeltem. Végignéztem, ahogy kivett pár hajtűt a kontjából, kibontotta a haját, leeresztette a vállára. A hajzuhatag leomlott, a keze mozdulatától kissé megugrott, majdnem a derekáig ért. A korábban feszes konyból laza hullámok lettek. Megrázta a fejét, hogy még jobban kiszabadítsa a tincseket, majd rám mosolygott. Így már jobb. Most is azt kívánom, bár csak megálltam volna abban a pillanatban, hogy készítsek róla egy fotót a telefonommal. Sötétedett, és a mellettünk lévő boltból érkező mesterséges fény megvilágította hajának fátyolszerű zuhatagát. Kék szeme úgy ragyogott, akár az óceán menli partjainál a napos délutánokon. Az ajka halvány mosolyra húzódott. Egyszerűen lenyűgözött. – Készen áll? – kérdezte. – Talán bámultam. Nem voltam benne biztos. Az egész találkozást kezdtem szürreálisnak érezni. Egy kósza gondolat férkőzött a tudatomba. Voltam már valaha szerelmes? Ilyen érzés lenne? – Menjünk! – mondtam. – Nagyon is tudatában voltam, hogy a vér dübörög a fülemben. Amint elfordultam tőle, hogy folytassuk a sétánkat a part irányába, ismét felnevetett. <gül> – nagyon illik magához a táskám. Gondolja, hogy előbb-utóbb be is mutatkozunk egymásnak? Visszaadtam neki a táskát, és reméltem, hogy nem veszi észre, hogy a nyakam teljesen kivörösödött. – Kallum vagyok. – Kallum Roberts. – Nos, hello, Kallum, aki hagyja, hogy mezitlábas idegenek felszedjék a kompon, – mondta vigyorogva. Lailah Óvensz vagyok. Én szettelek fel, védekeztem automatikusan tegezésre váltva, de ő csak mosolygott. Persze, persze, ha ettől jobban érzed magad? Lailah. Ez a név tökéletesnek tűnt számára. Már éppen azon gondolkodtam, hogyan hangzik az, hogy Lailah Roberts, aztán elszörnyettem és gondolatban megráztam magam. Nem akartam megházasodni. Soha. Ez nem volt benne a tervben. A szüleim sok mindent megtanítottak nekem a szerelemről és a házasságról. A legfontosabb dolog, hogy ezek a dolgok nem nekem valók. Hová megyünk? Kérdeztem, hogy kitereljem magam abból a kényelmetlen gondolatmenetből, ami bekerültem. Hirtelen késztetést éreztem arra, hogy átvegyem az irányítást. Mindenhol megfordultam már Mainleben, ahol érdemes enni, és próbáltam kitalálni, melyik lenne a legalkalmasabb. Valami lazább helynek kellett lennie a mezitlábas dolog miatt, de mégis romantikusnak. Esetleg diszkrét világítás? Pompás bordlap? Talán valami hangulatos zene? törnersz? Júj! Grima szólt Lailah. Nyilvánvalóan nem nyűgöztem le azzal, hogy a környék legjobb gurméét termét ajánlottam. Nem, a Giovanni on the Seaside-ba megyünk. A a pizzázóba? kérdeztem zavartan. Átvágtunk az testen egymás mellett sétáltunk a korzón, a parti utca irányába, ahol a Giovanni on the szájdált. Átlagos pizzázó volt, régi módi dekorációval, olcsó menüvel és csupán pár asztallal, leginkább elviterre készítettek ételeket. – Nem elég kifinomult számodra? – kötekedett Laila. – Vagy talán csak tesztelt? – Abszolút jó lesz. A hely közel volt a lakásomhoz, ami pluszpontot jelentett. Nem hittem volna, hogy ilyen pizzás lány vagy. Főként azért nem, mert úgy nézett ki, mint egész életében nem evett volna gyorskaját. A pizzát mindenki szereti. Igen, valószínűleg. Milyen ügyön dolgozó éppen? Nos, ma a bíróságon voltam, és megpróbáltam megszerezni a végzést, amivel megállíthatom egy új bánya megnyitását. Miért rossz az a bánya? A legtöbb bánya rossz. Ha bárki más használja ezt a hangnemet, arrogánsnak tűnt volna. Lájlák inkább magabiztosnak. Ez közvetlenül egy nemzeti park mögött lenne, aminek a pár kilométeres körzetében három veszélyeztetett faj él. Ez egyszerűen túl kockázatos. Nyerni fogsz? Nyer nem kell. Jó dolog, hogy nem vagyok bíró. Esélyem sem lett volna koncentrálni, ha ő előttem. És mi csinálsz a szabad idődben, bolygó kapitány? Néha főzök, de leginkább kötök. Nem tudtam megállapítani, hogy ez vicc vagy sem. Pulcsikat? Többnyire kis cipőket, a leendő gyermekeimnek. Ebből megállapítottam. Viccel. Gondolom, már azt is megtervezted, milyen lesz a gyerekszoba. Kettő is. Mar az esetre, ha ikreim születnének. Minden egyes kérdésem elől kitérsz. Egész este hülye első randis kérdéseket fogsz feltenni? Ha egy lakatlan szigeten ragadnál, melyik három dolgot vinnéd magaddal? GPS-t, műholdas telefont és a laptopomat. Éreztem a levegőben az óceán és a pizza illatát. A Giovanni on the Seaside előttünk volt, de hirtelen habozni kezdtem. Ahogy Lailach előre lépett, hogy bemenjen, finoman megfogtam a könyökét és magam felé fordítottam kérdőn felvonta az egyik szemöldökét. Nem hiszem, hogy ebbe a kis pizzázóba akarlak vinni az első randinkon. Miért nem? Szerintem jobbat érdemelsz. Jaj, de édes vagy! A harciassága megenyhült kissé, és őszintén rám mosolygott. Azon az estén először. Hidd el, kálum. nagyon válogatós vagyok, és itt van egy étel, amit egyszerűen imádok. A lágy szellő megemelte a haját, egy tincsa szemébe csúszott. Lenyúltam, a füle mögé simítottam. Láttam, hogy nyel egyet. Valami furcsa vonzás duruzsolt közöttünk. Valami, ami kényelmetlenül erőteljes volt, valahogy mégis ártatlan és tiszta, annak ellenére, hogy áthatotta a szexualitás. Már akkor meg akartam csókolni, és tudtam, hogy ő is akarja, de életemben először kiszerettem volna élvezni minden percet, és próbáltam elnyújtani az út minden egyes lépését. Akkor azt én sem hagyhatom ki. Ismét megjelent az arcán a vagány mosoly, és a pillanat véget ért. Elhúzódott tőlem, belépett az étterembe. A hely félig üres, a választék óriási volt. Jártam már ott azelőtt, de sosem találtam olyan ételt, amiért megérte volna tanulmányoznom a hosszú étlapot. Lálah azonban pontosan tudta, mit akar enni. Egy vékony vegán pizzát kérnék. Vegán? Ez azt jelenti, hogy nincs benne hús, tojás, tejtermék. Semmilyen állati eredetű dolog, tájékoztatott a segítőkészpincér. Teljesen összezavarodtam. Ez hogyan működhet egy pizzán? A kesusajt egyszerűen lenyűgöző, jegyezte meg Lálah. Kesusajt rezzentem össze. Az mégis mi? – Szerintem egy nagy vegán pizzán osztozunk – mondta Lailach, és elvette tőlem az étlapot. – De én extra húsos húsimádót akartam volna kérni, plusz hússal húsba forgatva. Lailach kihívóan nézett rám. – Nem vagyok minden értelemben hitű vegán, de ha még sosem hallottál a kesü nem gondolod, hogy legalább adnod kéne neki egy lehetőséget? Akár azt is javasolhatta volna, hogy osztozzunk meg egy tál homokon, és úgy rebegtette a szempilláit, hogy még egy marék kavicsot is kértem volna a tetejére. – Hazafelé menet még mindig beugorhatok valami sült húsos helyre – motyogtam. – Szóval neked nem probléma nyilvánosan flörtölni egy idegennel, de megijedsz egy olyan ételtől, ami nem tartalmaz halott állatot? – Több halott állatot. – Maximalista vagyok. A közelben laksz? A lakásom párháztömnyire van. Más körülmények között biztosan nem vettem volna észre a finom utalásokat, a szemöldöke mozgását, az ajka görbülését. Azon gondolkodott, hogy feljön hozzám. Ismét egymás szemében néztünk egy pillanatra, mielőtt kihúzta magát és kisöpörte a hajat a szeméből. Szeretem menlít, mondta. Szeretem az óceán illatát az esti levegőben. Az örömöt a turisták arcán, amikor leszállnak a buszról, és leginkább azt, hogy az üzleti negyed egy másik világban van. Igazából nagyon egészségtelen szerelmi viszonyban állok Szidnivel. ismertem be. Tavalyig az üzleti negyedben éltem, feltöltött energiával. Valójában ennél többről volt szó. Az energia beindította a kreativitásomat, és valahogy úgy éreztem, a város inspirál arra, hogy annyira keményen dolgozzak éveken át. A város és az érzés, hogy a karrierem határozza meg az életemet, arra késztetett, hogy átgondoljam a dolgokat. Akkor miért költöztél el? Kezdtem azt gyanítani, hogy nem lehet állandóan pörögni, feleltem. Az a folytonos nyűsgés felemésztett. Nem akartam túl messzire költözni, és elég csábító volt a gondolat, hogy munka előtt fussak a parton, Este pedig egy lusta komponát átkeljek az öblön. Munka előtt futni szoktál a parton. Nem olyan gyakran, mint terveztem. És a gyors kompa jössz át? ha tudsz venni egy saját házat Mainly-ben, nem lehet időd arra, hogy a lassú kompa járj, sóhajtottam. Ez nagyon szomorú, de szerintem is igaz. Sosem értettem, milyen érzés lehet, ha valaki annyira elbűvöl, hogy le sem tudod venni róla a szemed. Borzasztó hallgatóságnak számítok, javíthatatlanul csak magammal foglalkozom, ezt sok exem tanúsíthatja. De Lailachnál minden szóra figyeltem. Amikor meghalt a nagymamám, megörököltem a házát, mondta halkan. Először kereskedelmi jogot hallgattam, kerestem egy csomó pénzt, és arra gondoltam, a jó lelkemet kielégítem azzal, hogy gondozom azt a hatalmas kertet, amit a nagyszüleim műveltek, amíg éltek. Pár gyümölcs Gosfordban, az óceán mellett. A leggyönyörűbb hely, ahol valaha jártam, de néhány hónap alatt elpusztítottam az egészet, nevetett fel. Fogalmam sem volt, hogy mit csinálok, de az egész ötlet annyira, annyira romantikusnak tűnt. Valóság kontra elvárás, szúrtam közbe. Pontosan, most a szomszédban élő idősebb pár gondozza a gyümölcsöst, kialakítottak egy meglehetősen jó konyha kertet is, és azért cserébe, hogy helyettem termelnek a kertben, hétvégénként eladhatják a termést a piacon. Vissza-vissza járok, olyankor teletöm magam friss gyümölcsel és zöldséggel. Az egyetlen módja, hogy megvalósuljon az álmom, az volt, hogy lemondjak az elvárásaimról. Azt hiszem, igazából én is ezt tettem, amikor Ménlibe költöztem. Magamat is megleptem ezzel a felismeréssel, amikor kimondtam a szavakat. Még ha nem is az a kényelmes élet, amit elképzeltem, rendben van a dolog. – A városban nőttél fel? – kérdezte Laila. – Kranuljában. – És te? Oh, – Ó, mi mindenhol éltünk. – A családod most szídniben van? – Az anyukám Gosfordban lakik. Az apám néhány éve meghalt. Sajnálom. Haboztam. Az én szüleim is elmentek már. Van egy elméletem. Ha akár 90 éves is vagy, amikor a szüleid meghalnak, utána akkor is újra gyereknek fogod érezni magad. Azt hiszem igazad van. Utáltam, és még mindig utálok a szüleim haláláról beszélni, különösen nőkkel, és leginkább olyan nőkkel, akik érdekelnek. Ez a mese a csodáról és a szeretetről szól, és a meghallják mindig szomorúság ül ki az arcukra. Amikor elérek a szomorú végkifejlethez, vagy azt érzem, hogy összetörtem a szívüket, vagy azt, hogy nem fogták fel a lényeget, és az egészben csak a romantikát látták, ami persze felbosszantott. Régen meghaltak már a szüleid? Ez egy kicsi hosszú történet. Nem akartam lerázni, vagyis nem egészen. Csupán nem akartam, hogy ennek a sztorinak a hangulata rányomja a bélyegét a vacsorára. Mielőtt kitalálhattam volna, hogyan csak témát, Lailach felkönyökölt az asztalra, állát a tette, és finoman rám mosolygott. Egyáltalán nem sietek. Talán három alkalommal beszéltem a szüleimről olyan nőkkel, akikkel találkozgattam, és talán háromszor hagytam ott idegesen a beszélgetést. Egyszer elhívtam egy nőt, akivel az edzőteremben találkoztam, és amikor a beszélgetés a szüleink felé terelődött, én pedig meséltem neki az enyémekről, elkezdett sírni. Hamar becsomagoltattam a vacsora maradékát, és egyedül mentem haza. Emlékszem, ellenálltam a kényszernek, hogy leteremcsem, hogy rámutassak arra, aminek nyilvánvalóan kellett volna lennie, ennek a történetnek nem boldog a befejezése. Gyanítottam, hogy Lailah reakciója más lenne a történetre. Nem voltam benne biztos, hogy miért, inkább csak megérzés volt. Már azelőtt elkezdtem beszélni, hogy egyáltalán eldöntöttem volna. Anyu amerikai volt. New Yorkban találkozott apuval, aki 21 éves volt, és pár éve újságíróként dolgozott. Kivett egy hosszabb szabadságot, hogy kalandokat keressen, és valahogy ott kötött ki. Egy szupermarketben botlottak egymásba, azt hiszem a konzerv zöldségeknél, és attól fogva elválaszthatatlanok lettek. Anyu azt mondogatta, egy pillanatot sem töltöttek külön addig, amíg apu pár hónap múlva vissza nem ment dolgozni. Anyu követte őt ide, néhány héten belül összeházasodtak. Szereztek egy házat, és boldogságban éltek. – Tündérmese! – Lailah egyértelműen nem volt lenyűgözve. – De hol a buktató? – Mindig van buktató. Elkezdtem vigyorogni. Hippi és realista, ez tetszik? Szeretnék optimista lenni, és hiszek az emberek jóságában, de az az igazság, hogy fajként megszívtuk. Szóval hol a buktató? Vállás? Hűtlenség? Ó nem, nagyon boldogok voltak negyven évig. Megszülettem én, az Iker öcséim, számtalan szeretett kutyájuk és macskájuk volt, kifizették a házat, viszonylag rendszeresen csodás nyaralásokra jártak, nem beszélve arról, hogy remek karriert futottak be, és amikor eljött az ideje, nyugdíjba mentek. A legrosszabb az egészben sosem láttam, hogy akár egyszer is tiszteletlenül beszéltek volna egymással. Hihetetlenül stabil család voltunk. Ugyanabban a szobában laktam, amíg egyetemre nem mentem. – Micsoda szörnyű gyerekkor! – Lailah felvonta a szemöldökét. – Te szegény! Ne aggódj, van benne buktató. Még mindig villámcsapásként ért, amikor eszembe jutott a veszteség, de próbáltam könnyed hangon folytatni. Az anyám hirtelen agyvérzésben halt meg. Hatvan éves volt. Tökéletes volt az egészsége, aztán pár perc alatt mégis elment. Az apám egy héttel később szintén meghalt. Azt mondták szívrohamban. De te tudod, hogy nem? Megleptek a szavai. Igen, tudom, hogy nem így volt. Semmi gyanús nem volt a halálában, egyszerűen megszűnt létezni. Egymásra építették fel az egész életüket. Amikor anyu meghalt, apunak semmilyen sem maradt. A pokolba már ez is furcsa, hogy egy hétig bírta. Ez a baj a tündérmesébe illő szerelmekkel, és itt van a buktatód. Az igazi szerelem a kétségbe esett függés szinonímája. Én sem hiszek az igaz szerelemben. A fogalom is teljesen hülyeség, és a történeted nem keserű, hanem gyönyörű. Negyven évig éltek boldogságban, és nagyszerű életük volt együtt. Az anyukád hirtelen elment, és az apukád tudatalatt úgy döntött, hogy követi őt. Biztos vagyok benne, hogy szörnyű lehetett mindkettőjüket így elveszíteni, de az történt, aminek történnie kellett. Ez a helyzet azzal is, hogy ide költöztél. Egyébként te meg az öcséid a szerelmük eredményei vagytok. Így a kapcsolatuk tovább él. Először ekkor kaptam ízelítőt a nyers lájlákból. Egy pillanatig nem tudtam mire vélni a dolgot. Hátradőltem a székemben és megvizsgáltam azt a gyönyörű ellentmondásosságot, az együttérzést a tekintetében és a kemény vonalakat a szája sarkában. Hirtelen belém hasított a felismerés, hogy lájlák meghallgatott, de tényleg valahogy úgy, mintha én lennék a vizsgálata tárgya. Kissé bántott, hogy nem törődött a gyászommal, de ezt hamar felettette velem az, hogy valóban odafigyelt rám. Százszor is felhasználtam a romantikát arra, hogy eladjak valamit. Azzal letettem az embereket, hogy találkozhatnak valakivel, akivel megértik majd egymást, és akkor a világ mindkettőjük számára egy könnyebben elviselhető hely lesz. Az ilyesmit általában szexel körítjük, sőt, egész reklámkampány szervezünk köré, és hatásos a dolog, mert az emberek jó kapcsolatra vágynak. Ez az oka annak, hogy a szex ennyire jól működik a kereskedelmi taktikában. És ott voltam én, aki intellektuálisan azóta értette ezt a felállást, hogy felnőtté vált. Ott ültem egy kisi elhanyagolt pizzázóban, közel 40 évesen is, és talán ekkor először akartam magamnak is egy ilyen kapcsolatot. Persze voltak szeretőim és komolyabb barátnőim is, akik vanélkül léptek ki az életemből, hogy igazán megismertek volna, és amikor elmentek, nem rendültem meg, Lájlá, azonban. Ha akkor kiruhant volna az étteremből, vele már akkor sem ez lett volna a helyzet. Most többet mondtam el neked a családomról, mint a gyerekkori barátaimnak. És sokkal durvább voltál velem, mint bármelyikük. Annak ellenére, hogy még mindig szeretek ebben a témában dagonyázni, így egy évtized elteltével is. – Csak jobb barátokra lenne szükséged? – mondta Lailah, majd mindketten felnevettünk. Megérkezett a pizza, a szinte láthatatlan pincér az asztalra csúsztatta, Lailah pedig a kezével legyezett felette. – Jár csodájára a környezetileg fenntartható ételnek, barátom. Úgy nézett ki, mint egy hagyományos pizza, eltekintve attól, hogy ott, ahol a húsnak kellett volna lennie, nagy sütőtők darabok és olivabogyó volt. Sóhajtottam és odanyúltam a legnagyobb szeletért, ami valahogy túl könnyűnek tűnt a kezemben. Legközelebb, amikor felszedek egy szutykos idegent a kompon, hazaküldöm lábat mosni és cipőt húzni. Így elmehetünk valahová, ahol normális ételt adnak. Igazából minden alkalommal, amikor felszedek egy idegent a kompon, idehozom és mindegyik panaszkodik, amikor meg akarom vele kóstoltatni a vegán ételeket. Kivett egy szelet pizzát a tányérjára, és rám mosolygott. Bon appétit! Miért vagy vegán? kérdeztem az első falatok után. A pizza meglepően finom volt, de nem elég tápláló. Tudtam, pár órán belül megéhezem. A kesusajt nem győzött meg? kérdezte tettetett ilyetséggel. Nagy felfedezés volt, amikor először kipróbáltam. Elég nagy felfedezés volt ahhoz, hogy feladj minden addig ismert finom ételt. Pár éve eltöltöttem egy kis időt Kínában. Egy barátommal utaztam, meg az ő egyetemi haverjával, akivel az egészségügyben dolgozott, egy elszigetelt faluban. Egy csomó idős ember a faluban elképesztően egészséges volt, de az unokáik elhízottak és betegek. Diétázniuk kellett. Bár a jelenlegi egészségügy fejlett, a hús és a tejtermékek beférkőztek az ételeikbe, és így az új generáció komoly egészségügyi bajban van, míg az idősekkel semmi gond. Szóval ez elég volt ahhoz, hogy feladd az egészet? Egy kicsit sem, vigyorgott Laila. Európába mentem, aztán hónapokra Közép-Amerikába, és csak akkor próbálkoztam meg a növényi alapú étrenddel, amikor hazajöttem. – És igen, azóta teljesen elkerülöm az állati eredetű dolgokat. Az ő kolábnyomom kilenc tonnával kevesebb évente, mint a tiéd. – És ez jó dolog, ugye? – Lailah, a szemét forgatta. – Igen, ez jó dolog. – Ez akkor volt, amikor egyetemista voltál? – Halasztottál egy évet? – Ó, nem, ez csak pár éve történt – felelte Lailah és még egyszer lett pizzáért nyúlt. Kivettem egy év szabadságot, és elmentem világot látni. Ezt én is szeretném megtenni. Mi akadályoz meg benne? Fogalmam sincs. Az öcseim Melbourne és Párizsban vannak. Időről időre írnak nekem egy e-mailt, és megkérdezik, mikor látogatom meg őket. A munkámon kívül semmi sem tart itt. De tudod, sok dolog van, amivel nem vagyok kibékülve, és a vakáció egy közülük. Persze persze, már mindkettőjüket látnom kéne, vagy félúton találkozni velük, vagy nem is tudom, valami. Tudod, az élet rövid, megcsillant az a gyönyörű kék szeme. Ha mondjuk ma lelőklek a kompról, sosem látnád újra az öcsédet, vagy nem pillantalád meg az Eiffel tornyot. Már láttam a Google örtön, nem tűnik annyira csodásnak. Először 19 évesen voltam Párizsban. Az akkori barátommal hátizsákos túrákra mentünk a nyári szünetekben. Bagetten és olcsó sajton éltünk, és bolhás hosztelekben szálltunk meg. Amikor megláttam az Eiffel azt hittem, hogy azzal vagyok, akihez hozzá fogok menni feleségül. Olyan volt akár egy álom. Pedig úgy láttam, nem hiszel az igaz szerelemben. Irracionálisan és idegesítően féltékeny voltam. Ki beszélt itt akármit is az igaz szerelemről? Ez volt az első olyan szexuális élményem, ami nem könnyekkel végződött, ezért különlegesnek hittem. Ott ültünk és néztük a hóesésben az Eiffel tornyot, osztoztunk az olcsó kaján és összebújtunk. Ez volt a legcsodálatosabb romantikus pillanatom. Szóval hol a buktató? Vágtam közbe. A hostelben aznap este. Rajta kaptam őket. Mellettem csinálták, mi alatt én aludtam. Ugyanazon az ágyon még a takarunk is közös volt. Felsziszentem, ő pedig felnevetett. Nagyszerű történet, ugye? Ez igaz? Minden guztustalan részlet. Szóval az a tanulság, hogy menj el Párizsba azzal, akit szeretsz, de mindig tarzs nyitva az egyik szemedet. De mindig tarzs nyitva az egyik szemedet? Nem, Callum. Az a tanulság, hogy menj el Párizsba. Ez nem annyira bonyolult. Olyan vagy, mint a HR menedzserem. Ó, ha nem hallgatsz a HR menedzseredre, akkor csak fecsérlem a szót. Lájlá ismét felnevetett, én pedig az asztalon heverő étlapért nyúltam. Ahhoz képest, hogy nem nyűgözött le a kesusajt, majdnem az egész pizzát megetted. Igaza volt. Én viszont még mindig éheztem. Hát, na még egy pizzát? kérdezte, majd megfordította az étlapot, ahol a borlista volt. Szereted a vöröset? Beletelt egy órába, mire rájöttem, hogy a munkájának él. Addig a pillanatig azt mondtam volna, hogy én is. De Lailach munkája egy ügy volt, míg az enyém szimpla karrier. A különbség kristálytisztán látszott. Hallottál tavaly valamit arról a küzdelemről, ami azért a fájér folyt, ami Shelley Beach fölött áll? Nem sokat. Hazudtam. Még ha hallottam is volna róla, biztos nem figyelek oda eléggé ahhoz, hogy meg is jegyezzem. Valószínűleg itt-ott láttam róla cikkeket, de nem érdekelt, mert hippis baromságnak tartottam az egészet. Az én cégem foglalkozott vele, az én ügyem volt. Egy ingatlan fejlesztő ki akart vágni egy fát a nemzeti park szélén, hogy rálátása legyen a konyhájából a mosogató mellől az óceánra. Nem is tudtam, hogy ott van nemzeti park. Lailah szeme elkerekedett, én pedig grimaszoltam. Bocsánat, és nagy dobás volt az ügy? Nagy dobás, viccelsz? kérdezte elképetten. Nem is hallottál róla? Biztos vagyok benne, hogy hallottam róla. Hazudtam ismét, de ez nem volt túl meggyőző, mert Lailah felszegte az állát és összehúzott szemmel nézett rám. Csak nem emlékszem a részletekre. Az egész közösség részt vett benne, hallom. Támogató eseményeket szerveztek minden hétvégén, hogy kifizessék a jogi költségeinket. Nyilvános találkozók és tüntetések voltak pár tömnyire innen. Hogyan kerülhetted el hat hónapig a vitát, ami itt zajlott az ajtód előtt? Várj egy kicsit. Az csak egy fáért volt? Csak egy fa, de kétszáz éves és emlékezz arra, hogy a fa egyetlen bűntette az volt, hogy éppen oda nőtt, ahová, és eltakarta a kilátást valami céges nagymenő elől, aki évente két hetet akart eltölteni azon a helyen. Hat hónapot töltöttél el azzal, hogy megmentse egy fát. Nem érted a lényeget, Kallum? Igen, egy fa volt, de a közösségnek jelentett valamit, és megállítottunk egy vastag buksájú embert abban, hogy kivághassa. És tudod mit? Száz év múlva az illető rég halott lesz, de a fa még mindig állni fog. És ezt miért értük el? A szeméből sugárzott az öröm, a ragyogó büszkeség és az elszántság, és míg a számára érdekes ügyről beszélt, olyan izgalomba jött, hogy teljesen felélénkült. Hevesen gesztikulált a kezével, miközben magyarázott nekem. Amikor a munkájáról mesélt, annak valódi jelentősége volt, kozmikus fontossága. Olyas valami, aminek én a közelében sem jártam soha. Ilyenkor, mintha még őt is elragadta volna valamiféle csodálkozás. Kihaló félben lévő fajokat mentett, kártérítésért küzdött, szembeszállt a veszélyes bányászati műveletek végrehajtásával. Amikor sikereket ért el a munkában, az ökoszisztémát védte meg, vagy ténylegesen javított az emberek élet minőségén. Amikor én értem el sikert a munkámban, akkor üzletet kötöttünk, árucikkek cseréltek gazdát. Az ő munkájának sikere mérhetetlen és pozitív volt, az enyém generációkra gyakorolt hatása az elhízás, a szegénység, az ínség lehetett, attól függetlenül, hogy az emberek valójában milyen tehetősnek valhatták magukat. Az erős ellentétek szemben álltak egymással, de volt a szenvedélyében valami, ami megdelejezett. Talán a magabiztosság, ami ahhoz kellett, hogy ennyire odaadóan csináljon valamit, vagy a lelkesedés, ami árad belőle. Bármi is volt, engem rabjává tett. Megmutatom majd neked, mondta hirtelen. Mit? A fát. A látod, meg fogod érteni. Megittük az bort, megettük a második pizzát. Az étteremben lassan elérkezett a záróra. Ideje volt elindulni. Végig abban reménykedtem, hogy együtt maradunk még. Az járt a fejemben, hogy a lakásom felé tartunk majd, nem pedig távolodni fogunk tőle. Most? Igen. A sötétben. 15 perces séta, és végig rendes út vezet. Bekötött szemmel is oda találnék. Te nem? Ami azt illeti. A szeme hatalmasra nyílt, majd összeszűkült. Nehogy azt mondd, hogy még sohasem voltál ott. Nos? Tudom, hogy ott van, csak éppen a part központi része közelebb van, és azt hallottam, hogy a Shelly Beach elég kicsi. Most csak viccelsz velem. Menliben élsz, és még sosem voltál a Shelly Beach-en? Sok dolog van még itt, amit nem csináltam. <gül> és mit csináltál? Sohasem jutsz el Párizsba, ha még a Shelly Beach-re sem mészel. Gyerünk! De nincs rajta cipő. Miért kéne ahhoz cipő, hogy lemenjek a partra? Nem félsz, hogy injekciós tű lépsz? Jézusom, kállom, ha rettegnék az ilyen kis veszélyektől, akkor sosem csinálnék semmit. Lájlach felnevetett és kacagott még akkor is, amikor fejcsóváva rám nézett. Már éppen a számláért nyúlt, amikor elvettem tőle. Ne, ne, hagyjad! Nem akartam kifizetni, mondta és rám pillantott. Csak a felét. A csökönyös határozottság azokban a hatalmas, kék szemekben arra figyelmeztetett, hogy ne is próbáljak tiltakozni. Természetesen. Kiléptünk az étterem melegéből az utca félsötétjébe. A levegő csípős volt, és épp amikor még egyszer utoljára tiltakozni akartam a késő esti kirándulás ellen, Laila csendben megfogta a kezemet. A szavai meghaltak mielőtt kimondhattam volna őket. Ösztönösen rázártam az ujjaimat az övéire. Annyira ártatlan mozdulat volt, és persze semmiség, főleg ahhoz az intimitáshoz képest, amit más nőkkel éltem át, vagy akár ahhoz képest, amiben reménykedtem, ezzel a nővel is részem lesz. Ahogy a kezét fogtam, a bőre puhasága és összekulcsolódó tenyerünk melegsége lélegzetelállító volt. Lenéztem a szemébe és az ígéret, az izgalom csillogását láttam. Egymásra mosolyogtunk. Én még távolabb álltam volna ott, kiélvezve összekapcsolódásunk békés egyszerűségét, de úgy tűnt, Lailachnak más tervei vannak. Szeliden megrángatta a karomat, és az óceán felé vezetett. Nem értem, hogy élhet valaki úgy ezen a környéken, hogy még sosem volt a kabbitriőbőlben. Ugye tudod, hogy az egy vízi természetvédelmi terület? Most már igen. Lailah félig nevető, félig morranó hangot hallatott. Ez az egyetlen vízi nemzeti park Sydneyben. Az emberek a világ túlsó feléről is eljönnek, hogy lássák. Majdnem kétszáz vízi faj ott, amiből öt veszélyeztetett. Búvárkodtál már? Nem, de egyszer szívesen kipróbálnám. Szeretek fényképezni, és arra gondoltam, hogy egyszer a víz alatt is tennék egy próbát. Vannak itt Ménlében búváriskolák, még csak el sem kell hagynod az otthonod. Kihallottam a hangjából a zavarodottságot, amit meg is értettem. A tehetetlenségem engem is bosszantott olykor. Olyan volt, mintha nem tudnám rávenni magam, hogy megtegyem e azokat a dolgokat, amiket szerettem volna, jobbára csak a munkámmal foglalkoztam, és halogattam minden más egyebet. Szóval te búvárkodsz is? kérdeztem tőle. Igazából nem élvezem. Csináltam már, de klausztrofóbiás érzésem van közben. Persze ez még nem jelenti, hogy ne ért volna meg egy próbát. Kiértünk az útra, és megvártuk, hogy kicsit leálljon a forgalom. Még mindig fogtuk egymás kezét. Mindketten a külső, a másiktól távolabbi válunkon cipeltük a Mit Mi csinálsz pihenésképpen, Laila? – kérdeztem. – Pihenésképpen? – ismételte meg. Ez talán nem pihentető? Lerohanni a partra az éjszaka közepén egy környezetvédelmi szempontból tudatlan félidegennel? Ez pihentető? Lesétálni a partra a holdfényben egy új baráttal? Ez pihentető? Te azok közé tartozol, akik azt hiszik, hogy csak mozdulatlanul lehet pihenni? Felnevettem. <gül> Ami azt illeti igen. Amint elhagytuk a zónát és elindultunk a park felé, a boltok fényei halványulni kezdtek, majd teljesen eltűntek, és csak a hold világított, majdnem kerekképpel. Az átmenet egyenletes volt, mégis titokzatos, és valami újfajta csendesség érkezésével járt együtt. A forgalomzaja átadta a helyét a hullámok hangjának és a halkan kimondott szavaknak. Tényleg nem voltál még itt soha? Még sosem volt a meste a főpartszakaszon. Főleg nem a kisöbölben, ami felé Lailach vezetett. Már láttam az ösvényt, és tudtam, hogy a kis part felé tartunk, de sosem érdekelt annyira, hogy oda Tényleg nem? Ez annyira fantasztikus? Pár percen belül magad is meglátod, vagyis az éjszakai változatát. Két lépés után rám nézett. Nem értem, hogy lakadsz ennyire közel úgy, hogy nem fedezel fel semmit. Megvontam a vállam. Most felfedezem. Vártam, hogy a kaland találjon meg engem. Ez a biztonságosabb megoldás. Ebben nincs semmi biztonságos, biztosított lájlák. Úgy hangzik, mintha komolyan fenyegetne annak a veszélye, hogy belehalsz az unalomba. Nem unatkozom, mondtam. Volt némi védekezés a hangomban, így gyorsan hozzátettem. Elégedett vagyok. Te nem erre törekszel az életben? Ez attól függ, kik kérdezi. Hirtelen megállt és elénk mutatott a sötétben. Ott a köves meder rész, szóval félúton vagyunk. Gyakran csinálsz ilyen dolgokat? Milyeneket? Késő éjszakai környezetvédelmi oktató túrákat a férfiakkal, akikkel randizol. Nos, először is nem járok randizni, nevetett fel. Igazából nem is értem, mi ütött belém a kompon. Normál esetben egy milliszekundum alatt leállítottalak volna. Örülök, hogy nem tetted. Vicces volt kézem fogva sétálni vele a fényben a tiszta égbolt alatt, a sziklákhoz csapódó hullámok fölött. Ha másfél hónap és korlátlan pénzösszeg áll a rendelkezésemre ahhoz, hogy megszervezzek egy különleges estét, akkor sem tudok összehozni ilyen hangulatot. Mintha maga az éjszaka noszogatott volna minket, hogy közelebb. Egyre közelebb kerüljünk egymáshoz. Ahogy közeledtünk a célunk felé, feltűnt, hogy a lépteink egyre lassabbak, és mindketten úgy tartjuk a karunkat, mintha évtizedek óta sétálgatnánk egymás kezét fogva. Aztán egyszer csak ott volt előttünk a holdfényes port. A homokos rész meglepően fény lett a körülötte álló sziklák sötétjéhez képest. Hol van a fa? Kezdtem bele a kérdésbe, de Lajlach elengedte a kezem, és futni kezdett a víz felé. Először a part, kiáltott vissza nekem. Gyere! Nevettem. Megráztam a fejem, és néztem, ahogy egy lapos kőre teszi a kézitáskáját. Ahogy tovább futott a víz irányába, a haja lobogott mögötte. Megrándult az arcom, mert akkor sem lassított le, amikor egészen közelért a part széléhez. Lajlach, jégideg lehet a víz! Nem fogok úszni, de nem jöhetsz le úgy a partra, hogy nem állsz a hullámokba. Tudod, az szabály ellenes, kiáltotta. Ha te mondod, matyogtam, bár tudtam, hogy úgysem hall engem, mivel már sokkal előttem járt. A a védett volt, a hullámok alacsonyan érkeztek. Lailah az utolsó pillanatban mégis lelassított, de így is beletaposott a vízbe. A laptopomat az övé mellé tettem, majd lassan át a homokon. – Rendben van. Az is furcsa, hogy mezítláb lábmászkálsz, de ez már egész biztosan őrültség. – közöltem vele. – Most viccelsz? – egy pillanatra megfordult, hogy vessen rám egy éles pillantást, amit még a sötétben is jól láttam. – Nem jössz be? – Hogy nem megyek-e be? – Hát persze, hogy nem megyek be. – vágtam rá nevetve. Lájlach körbefordult, hát talált az öbölnek. Addig hátrált, míg a hullámok a lábszárát nyaldosták. A kezét nyújtotta felém. Bejössz, Kallum! Esély sincs rá! Még az ötlettől is kirázott a hideg. Nevettem, amikor láttam, milyen eltökélten néz, milyen határozott púzban áll. Inkább innen élvezem a kilátást. Semmi szükség rá, hogy vizes legyek. De igen! Nagyon is szükség van rá, vonta fel a szemöldökét. Álhatsz ott és nézheted, ahogy én élvezem, vagy levetheted az átkozott cipődet, és ki is próbálhatod. Tudtad, hogy a föld 70% a víz, ugye? Tegyél meg két pici lépést, és egy időre a részese lehetsz annak, ami majdnem olyan hatalmas, mint maga a bolygó. Ismét kinyújtotta a kezét. A mosolya egyszerre volt játékos és türelmes. Hidd el, tényleg ennyire könnyű. Hideg? Végül arra jutottam, itt az ideje rávilágítani a nyilvánvaló tényre egy olyan ember előtt, aki még nálam is jobban tudja, hogy igazam van. Talán csak kifogytam a kifogásokból. Nem lesz olyan rossz, amikor hozzászoksz? felé mintett, magához hívott. Haboztam. Azután rádöbbentem, milyen közel járok ahhoz, hogy tényleg utána menjek. De ekkor megállt parancs volt a makadságom, vagy talán a józanságom, és egy határozott lépést tettem hátra. Megráztam a fejem. Nem megyek be, homok kerül a cipőmbe. Igen, ez így lesz, értett egyet. Bár az igazat megvalva már most is van benne, nem? Megbozgattam a lábujjaimat és éreztem azok nimban a homokot. De! ha csináljam másképpen! Leeresztette addig kinyújtott kezét, majd végighúzta a combján és a csípő éretette. A testbeszéde megváltozott, a csípője felé mutatott, a vállát hátra feszítette, az állát leszekte. Szeretnél megcsókolni? Nem, mintha eddig nem, de ekkor már teljesen magára vonta a figyelmemet. Lassan kisöpörte a haját az arcából, és testbeszéde incselkedőből gúnyosra váltott. Nos? kérdezte. Az övé voltam, és ezt tudta is. a maga biztos vagy, Laila Hovens. Olyan vagy számomra akár egy nyitott könyv. Meg akarsz csókolni, és én is szeretném, ha megcsókolnál. De azt is látom rajtad, hogy mélyen legbelül szeretnél a vízbe jönni, így addig nem megyek ki, amíg nem jössz ide. Ha tényleg szeretnél a végére érni ennek a kimerítő, flörtölős estének, akkor vedd le az átkozott cipődet, és gyere be. Felnyögtem és lehajoltam, hogy feltűrjem a nadrágomat a térdemig, majd levettem a fekete bőrcipőmet, amit munkába szoktam hordani. Lehúztam szürke zoknimat, belegyűrtem a cipőbe. Amikor a lábam először ért a hideg, durva homokhoz, levegő után kapkodtam. Ajánlom, hogy megérje az a csúk, Mormoltam. Ahogy közelítettem a víz széle felé, Vlájlach játékosan újongott. A homok kezdett finomabb szemcséjű lenni, én pedig felkiáltottam, amikor a víz először a lábamhoz ért. Így, ez jégideg. Ugyan kérlek? Ha szerinted ez hideg, akkor nyilvánvalóan nem voltál még Oroszországban. Amint megfogta a kezem, pár lépésnyit behúzott a vízbe, ami így már a bokám ért. Nos, ide csábítottál a csók ígéretével. Igazából csak az arcodra akartam adni egy puszit. Aztán elfutni, mondta vidáman, de a mosolya elhalványult, amikor ösztönösen közelebb léptünk egymáshoz. Tényleg? kérdeztem elhaló hangon. Lailach a melkasomra tette a kezét, egymás szemébe néztünk, és a játékos pillanat hirtelen véget ért. A hullámok a lábszáram körül csapkodtak, és valahogy értelmet nyert a korábban butának tűnő állítás, hogy valami olyasmiben állok, ami éppen olyan nagy, mint maga a föld. Előre nyúltam, és a mutatóujjam külső részével megérintettem Lailach arcát, majd megfordítottam a kezemet, és miközben lehajoltam, hogy megcsókoljam, a tenyeremet érintettem hozzá. Szelíd és visszafogott csók volt, bár azt gondolom, hogy ez nem maradt volna így túl sokáig, ha nem jön egy váratlanul nagy hullám, ami a combomig beborított jégideg vízzel. Láilah kacagásban tört ki, és visszarángatott a part felé. Mivel ő sokkal alacsonyabb volt nálam, legalább derékig vizes lett. Rég nevettem úgy, mint akkor, a lélegzetem is elakadt a vidámságtól, és a soktól, ami megakasztja az ember szavát. Láilah a homokra dőlt, én lezökkentem mellé. Annak ellenére, hogy a lábújjaim szinte megfagytak, és a nadrágom alsó feléből csöpögött a víz, arra gondoltam, hogy egy különös, fura, szédületes álomba csöppentem. Hups! nyögte Lailach. <gül> Igazad volt, nevettem. Varázslatos volt. Lailach levette a táskáját a mellettünk lévő kőről, maga mögé tette, majd hátradőlve párnának használta. A zöldtönyöd, a homok! Tiltakozni kezdtem, de ő ismét olyan arcot vágott, mintha nem vettem volna alapot. Sóhajtottam, és pontosan azt tettem, amit ő, a fejem alá csúsztattam a laptoptáskámat. Nézd a csillagokat, mondta. Nem utálod, hogy a város fényszennyezése ennyire elhomályosítja őket? Még csak nem is látni innen a tejutat. A Gosfordi házam csak kilencven valahány kilométerre van innen, de ott, mintha egy teljesen másik eget látnék. Ha éjszaka kiültem a verandára, láttam, ahogy felvillannak a hulló csillagok, mint egy kamera vakúja. A hideg homokban kitapogattam a kezét, újra összekulcsoltuk az ujjainkat. Meglepett, hogy a felhőtlen éjszakai égboltot önmaga sápat imitációjának tartja, miközben engem lenyűgözött a látvány. Próbáltam visszaemlékezni, hogy gyerekként valaha néztem-e a eget. Eszembe jutott, hogy apu néhányszor elvitt minket kempingezni, az ikreket megengem, vagyis legalább egyszer már néztem a csillagoseget. Vagy talán mégsem, mert Lailach mellett fekve olyan érzésem támadt, mintha akkor látnám először. Lailach mélyet sóhajtott, majd közelebb húzódott hozzám, miközben megpróbáltam átkarolni. Ahogy sután összeütköztünk, úgy vihogtunk, mint a tinédzserek. Végül elhelyezkedett, a fejét a melkasomon pihentette. Ekkor végre sikerült átkarolnom. Nagyon vékony volt, alig éreztem a súlyát, a csújához képest semmi volt. Ki fogunk hűlni és meghalunk, mondtam halkan. Az utolsó szavait pedig azok lesznek. Jaj, annyira el szeretnék jutni Párizsba, mormolta. Felnevettem és éreztem a melkasomon, hogy ő is ezt teszi. Pár percig így feküdtünk a hideg homokban, a csillagokat nézve, élvezve a legteljesebb csendet, amire az ember a városban rálelhet. Végül Lálah zállát a melkasomra tette és rám pillantott. A másik kezemmel odanyúltam, hogy megérintsem, puha, ziláltana a vállára omló tagát, majd az ujjaimmal végig simítottam az ajkán. Felfelé nyújtózkodott, hogy az arca az enyém fölé kerüljön. Megcsókolt. Ez másfajta csók volt, mint amit a vízben váltottunk, lassú és csodálatos. Annak a beszélgetésnek a fizikai megfelelője, amit Menliből a partra sétálva folytattunk. Tanulgattuk egymást, ismerkedtünk, és ahogy a csók forrósága hatni kezdett, megfeledkeztem a hátamat hűtő hideg homokról, nedves nadrágomról. Amikor Laila pár pillanatta később elhúzódott, úgy szédültem, mintha a dolgok kicsúsznának az irányításom alól. Valami történt közöttünk, valami olyasmi, amire még nem voltak szavaim, de ami ennek ellenére nagyon is valódi volt. Lailach visszafordult az előző pozíciójába, az alkarját tette párnának a melkasomra. Rám nézett, a tekintete kérdő volt. Szexeltél már a tengerparton? kérdezte. A hangja inkább volt kíváncsi, mint szuggesztív. Felvontam a szemöldököm és a könyökömre támaszkodtam, hogy felülés nélkül a szemébe tudjak nézni. Nem. Én igen? Mondta az órát ráncolva. Mit is mondtál a valóság kontra elvárásról? A homok, a surlódás és bizonyos testrészek így együtt nem túl jó kombináció. Fogadok, hogy egy lakatlan szigeten vetődtél partra egy jó képű matrózzal, vagy valami hasonló kalandos dolog történt veled. Igazából figysim voltam, nevetett fel halkan. Ami azt illeti, tényleg partra vetődtem, Anyu egy luxus hajón énekelt, én pedig oda repültem, hogy amíg kikötnek, vele pár napot. Azután, hogy földet értem, rájött, hogy a hajója portvíjában horgonyzik, ami igazából vanuatúban van, tehát a jó régióban voltam, de rossz országban. Az akkori barátommal három napot lógtunk, Denerúban. És hogy ne unatkozzatok, elszórakoztattátok magatokat? Valami esmi. Értett egyet, majd felsúhajtott. Morzasztó ízlésem van a férfiak terén, az a pasi egy idióta volt. Talán a korral megkomolyodtál, ma este csak jó döntéseket hoztál. Lájlach kuncogni kezdett. Vissza akarsz menni? A karomba szerettem volna kapni, hogy lefussak vele a lakásomhoz, de közben a hold fényes randevúnak sem akartam véget vetni. Nem azért hoztál ide, hogy megmutass nekem egy fát. Ó, de, de igen! Felálltam, talpra segítettem. Lesöpörtük magunkról a homokot, már amennyit lehetett, mert rendesen rátapatta a vizes ruhánkra. Visszakaptattunk a partra, és amikor már ismét az ösvényen haladtunk, Láila felmutatott a mögöttünk lévő dombra. Láttam az emelkedőn sorakozó házak fényeit. Ahogy az öböl széles szájára pillantottam, Megértettem, miért akarja bárki is teljesíteni a házából nyíló kilátást, de ezt persze nem tettem szóvá. Ott, mondta Lailah és felmutatott egy Norfolk-szigeti fenyő sziluettjére, amely a szürkés éjszakai égboltra vetült. Csak azért ismertem fel, mert Menli partján végigottál a hasonló fák ikonikus sora, de igazság szerint ez az egyetlen fafajta, amit név szerint ismerek. Magasabb volt, mint a többi fa a környéken, az alakja csontvásszerűen rajzolódott ki a mögötte álló, hatalmas házból kiszűrődő fényben. Ez az a fa. Most már érted? Hogy őszinte legyek, egy kicsit sem értettem. És azt is tudtam, akkor sem érteném, ha nappal jövök el erre a helyre. Valószínűleg a tulajdonos pártját fogtam volna, Azért az emberét, akinek nyilvánvalóan elég pénze volt ahhoz, hogy megvegyen egy ilyen pazar panorámájú telket, és valószínűleg elég keményen dolgozott ahhoz, hogy megérdemelje a szikrázó víztükör látványát, miközben mosogat. Azt viszont tudtam, hogy egy olyan valaki, mint Lailach, aki ennyire kitart a mellett, amiben hisz és így harcol érte, semmiképpen sem értené meg, mit nem bírok felfogni. Ezért aztán füttyentettem egyet, mintha annyira lenyűgözött volna a fa, mint lájlach, és lassan megráztam a fejem. Valódi gyönyörűség. Azt mondott kétszáz éves? Szerintünk annyi, igen. Egy pillanatig csendben nézte a fát, mintha leróttavulna volna a tiszteletét. Tudtam, hogy meg fogod érteni, ha meglátod. Néhány dolgot meg kell tapasztalnunk, ugye? A tekintetem a dombról visszakúszott az arcára. Teljesen igazad van. Ahogy nem emlékeztem arra, hogy beleegyeztem volna, menjünk le a partra, arra sem emlékeztem, hogy megvitattuk volna, hová tartunk, mégis tudtam, hogy a célunk a lakásom. Ez alkalommal gyorsabban mentünk, talán a köztünk fokozódó forróság miatt, vagy esetleg azért, mert a hideg téli éjszakában kellemetlenül éreztük magunkat átázott ruhánkban. Beszélgetésünk szaggatottá vált, Rövid mondatokra röviden válaszoltunk, azután meg már csak a lélegzetvételünk hallatszott, miközben kissé kényelmetlen tempóban trappoltunk. Amikor végre kinyitottam a lakásom ajtaját és beléptünk, Lailach valóságos homokesű kíséretében azonnal a padlóra eresztette a szoknyáját. Az előszobai fogasra akasztottam a kulcsomat és próbáltam leplezni megdöbbenésemet és örömömet. Azzal a különös tekintettel nézett rám, ami már ismerős volt számomra, mint ha csak a reakcióm lett volna az egyetlen furcsa dolog, ami történt. Körbenézett a lakásomban, blézerben és bugyiban. Nem vicceltél, amikor azt mondtad, hogy egy felújítás közepén vagy, ugye? kérdezte. Leajolt, hogy végig simítson a dohányzóasztalon, amit egy kisebb vagyonért vettem, és közben csodás rálátást biztosított számomra, homokszemcsés szomjára és fenekére. Szép kis asztal! Amúgy merre van a hálószoba? Másnap izgatottan ébredtem, és ez furcsa volt. Az életet akkor már hosszú ideje nem találtam izgalmasnak. Lájlach nagyot tévedett, amikor azt mondta, hogy unatkozom, és nyilvánvalóan nem voltam boldogtalan sem, csupán mindent elértem, amit akartam, azután meg belepunnyattam a megszokásba. Ahogy ott feküdtem, Lájla illatával az ágy úgy éreztem, valami most ér vissza az életembe. Ez az érzés apró színes bimbó volt egy kopaszágon, de már létezett, és tudtam, akár csodálatos virág is válhat belőle. Amint kinyitottam a szemem, észrevettem, hogy már elment. Az ágyban fekve végignéztem a szobán, annak nyomait keresve, hogy valóban ott járt. A blúz az ajtó mellett. A blézer az ágyamnál, a kézitáskája, ami ott volt azon a helyen, ahol egy nap majd beépített ruhás szekrényem lesz, minden eltűnt. Lezuhanyoztam, felöltöztem, és közben belső monológot folytattam a napi találkozókról, a határidőkről, nem hagyva teret a csalódásnak. Az egyik csapattal át kellett néznem egy grafikai munkát, el kellett kezdenem egy prezentációt, egy új ügyféllel volt tárgyalásom. Beszélnem kellett a hr ekkel hogy vegyenek fel valakit szövegírói pozícióra, és határozzák meg pontosan annak a kutatónak a munkakörét, aki állandó fejfájást okozott nekem. A vezetőségi értekezletig ugyan volt egy hét, de még mindig nem voltam biztos benne, hogy ajánlanom kellene az IT következő éves költségvetésének elfogadását. Rengeteg tennivalom volt, és kevés időm, főleg egy ilyen, munka szempontjából zéró éjszaka után. De amikor felszálltam a kompra, azon kaptam magam, hogy a tömegben lájlákt keresem, és összeszorul a gyomrom. Nem akartam az egy éjszakás kalandja lenni, de a legrosszabb az volt, hogy az egész váratlanul ért. Meglepett a dolog, és szinte fájt, hogy sebezhetővé tettem magam. Annyira, hogy egyetlen éjszaka után csalódott vagyok.